Ca society, cred să se să Nu mai nimic, nu Nu vreau decât să rămân așa cum ește, așa cum ește. Copac tii tropa găr viața, să a răsăl, să are tot tău, să-ți continue în spre lumea. Tu Tu, tu, ghite, onki, șase, onki, șase, oaia. Ascultă am ascultă mămă, trei, ce îți trebuie, să și păi să au ochii despre hauna, mălindu-i înopra și ascultă durerea, dorica, durerea, se decirește, nu-și desprinși, se acopere în pe care are puterea să-l închide. Închide ochii, închide ochii, nu țin pricânte. Copacul din trucul pe mi-a trebuit să-l fac viața, lasă-l în sufletul tău să-și continue drumul, nu floarea prețului, fără zic, mine.